سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اتل ما أوهي إليك من الكتاب اتلوا الولا اللہ نبی اسم قرآن لستو عمرات ته دوام على التلاوت ته وتلو مشلوله ماه او لکه چې وهي کوړي شوي تا ته منل کتابي دقرآ نه وا سولاته کا بندې کوه په ان سولاته یقی ن عن الفحشاء فشاي تمها مننی کوور کوي یا فشاي د بو نهول او دنا روواو کارونونه وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر أَوْ حَمْحَا يَدُلُّ اللَّلَ دِرلوي دي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الله په هدا تاسو باندې تسنوون چې کوي تاسو وَلَا تُجَادِلُوا جَغَرُمْ كَوَيَن بَحْسُونَ مَكَوَيِ أَهْلَ الْكِتَابِ الْكِتَابُ وَلَا سَرِ إِلَّا بِالَّتِي مگر پاو خویا و خسلت ما نهیا احسنو چاڑیر خسطنے اِلَّا الَّذِينَ مَگر آقَسَان ظَلَمُوا چِ ظَالِمَان دِ مِنْ هُمْ دَدْوِينا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي ایمان غَوْرِ دِ مُنْجَطَا كِتَاب بَانِ اُنزِلِ إِلَيْنَا چِرَالِهِ لَشَيْدِ مُنْجَطَا او إِلَيْكُمْ رالیګې شو د تاسو تا الهونا مدګار د موږوه الهه کوم مدګارستاسواهدنی نح له مسلمونونه او موګوي دغې اللهله تا بار وې کالهداررم مګنا ل کلې کتاب رالیګې لَّوِ انْحَكَّ سَامَتَ نَاهُمُ الْكِتَابَ اَشْوَرَ كَدَڠا وي تِكِتاب يُمِنُو نَبِي هِ او اي ايمان ملاڙي پدې قران باني وَمِنْ هَؤلَاءِ او بازي دِدي كَسانُ نَيْن دِدي اَرضُنَا او دِدي اهلِ مَكَّةَ وَلَوْنَا مَنْ هَاسُؤمِنُ بِهِ جي مان دراڙي پدا قران وَمَا جهدو ان کار م کو د آېنازم داتونونه الله کافرون مګ کاافان وما کوته تپلو او نوته چې لستل پلو تامن قبلي مخکې دماجلې دو ددي کتاب نه من کتاب دسو کتاب او نلکل دو تا دو کتاب لراب یمینک تخلاص سرام ایز اللر تاب المبتلون تبا وحکی پورا شک بکڑو باطل پرستو کچر مخ کتاز اکر لستل کولشوئے یاد لکل کڑوئے ایز اللر تاب المبتلون تبا وحکی پورا شک بکڑو دو باطل پرستو بل هو ہوا بلکدہ قرآن آیات بیناتن آیاتن دی اخکارا فی صدور اللذینا پسنو دہا کسانو کی پوتو العلم چورکڑ شعب علم مرات صحابہ کرامو پی انبر علماء بدون مبتی وما اجہدو ومکارن کئی بی آیاتن آزم دایاتن انا اللہ الظالمون مگر ظالمان وقالو اوائیدہ کاخران لولا انزلالی آتم من ربیهی قلی رونی لیجل شلپ دی پی غنر وعنی سمعجزات من ربیهی ترسد رب دنا قل ورطوا انم لا آتو عند اللہ یقینا مجزات با اللہ سردی با اللہ پر اختیار کی وانما یقینا انا نظیر النبیم زیم یرد رتون کے سردن اولم یک د تاې دي ته ان نان والنا لیکلېتاب داجر را لژلو دمونږه پتابهې قرآن وت لالی چا لست ان مفی ظې ک ش پهې کې لرحمهتن مخام مخامې حروباني ده مسیحت ل قومي دا او کوم مپاره چای قلو آکفا باللہ بس دے اللہ کافی اللہ بینی تمنظمہ کے و بینکم تمنظم سک شہیدن گوا یعلم دا اللہ پوہی کی ما في وانے فی السماوات جپاس نانن کی والارد او قزمکہ کے واللذین آہا کسان آمنوا بالباطلی چیمان روڑے دے تباطل بانے دغیر الله عبادت و بندگی وکا شروک بالله و انکار تغير الله عبادتو زندگی کوي و کا شروک بالله و انکار ای کله د اللہ توحید نا اولای کهمل خافرون دا کسان هم جی ویتانیاں کا او تلوار سره غاळी دایته نه بل العذاب آزاد په طریقې د ټوکوبانی ولولا جنن سم انک چر میه انی ته مالنا لجاهم العذاب مخا مخارغلی وو د عذاب ولیا تنهم او خامخار ازی بادی تضغطتن ناسفی وهم لا یشون ذیب په هیгина یسایلم کبل تلوار سره غاळी تا نا وَإِنَّ جَهَنَّمَ جهنن نه من جهننمله محي په تنبل کا سرین خامه يَوْمَ روون کې د کاثر لران یو مع شاه ملذا په کمه چې پ د کدي لزار من سوک هم د بره ترق د دینا ومنتهې غې لاې ق رله لم ګورته وي زو کوسطئ ما ق تعملون ها چي جي تاسو بامل کوو يا عباي ايګو زما الله ربر زتئ يا عباي الذي نګو زما حال کسانو عامن چې تاسو معرويهن اارربو باساتون ېن غکه ما سره خاه فیا صاحبذین مخازن عبادت و تنزیه کوي یوه د چانه پره وي نو صاحبین لارشه بلنیاله كل نفس الموت هر یو نفس چې زمرد وي سمائی له نا ترجو نه طرف اعظمو ترڅو غره وګرځول شي وال نه کسان عامو چې معمنې روړو سو هاتیمرو کو لبا هم خاانه خا زبور کوم نهديتهینجننتې د جنت نه اوور د بګلو د بالا خاانو اوورته جننتې دالله مقاماتبا هم خاخوا زبور کوم نهيتهینجننتې د جنت نه اوور بګلیو بال تجری چروان وی من تحتها الانحار و لاند باغات و محلات و دعونا نحرنا خالدین فیان شویدوی قدی کی نعن عجر اللامنین دور خدی بابا لخانی و دا بنگلے بدل دا عمل کون کو اللہ دین دا حاکا سامنی صبرو چدئی صبر کرو پا تکالیفو بدر دویلو نمشرکانو صبرو نو صبر کئ ته کلی مسور نه غی یا صبر کلو دئ ته هجرت لانی صبر کلو دئ ته تکلیف وانی یا لا ربہم یتوکلون آ ته خپل ربانه ته ټولو حالتونه دین حال وی کده دنیا حال وی یتوکلون لایان سپاری یا تایمن بابتن الدیذین نصرنا لا تحمل رزقها نشی بارولو رزق فلی وانفر رزق نشی پورت کھولے در رزق مالکان لی اللہ یرگی قحال اللہ رزق ورکی بغداد بوتو ویعا کمو خاستا ستا وہو السمیق اللہ علیم او دا اللہ دارچا تفریاد اوری جن کے دارچا تحال بانی توہنے مخلوقاتو کے اتھر داسی کی رزق نشی سنبالولے بیاد بلانی تصیر و حلمانی وکری بیاد بلانی مخلوقات کی دری سیزنے ویچ دی رزق سنبھالے او نور اللہ کے خزانوں کی سنبھالی ہے یہ اوپا تھو میجے لے یہ اوپا تھو دے اور درم انسان دے دنزان لیزق سنبھالے میجو را جمکڑے منگکم جمکڑے انسانم جمکڑے باکی تھو آنات تھو پرندی دی رزق دا اللہ خزانوں کے پروتے دوح مطابقو لے رازی تھو گو رزق پرندو تھو حدوث کی رازی تا دوس ناسن وترو دې تعنن ساریت شي جالو يريد ظالم تاکي ما حمدك راضي الله مالک دې الله راضي الله يرزقها الله رزق ورته دې تا واياكم او خاصتا ستا وهو السميع العليم ادا الله لارچا د فریاد اورې دینګه العليم ادا ارچا په حال مانته هوه وله ان سالتهم کچل تپوسو کی تجو دیو اے محبوب من خلق السماوات والاردوار سوگ دے چی تیدا کلی جو اسمان ناجم کا و سخر شمس والقمر او سوگ دے چی تابی کلی دے مرع اسپن مئی الله اللہ نخان خادا مشرکان موائی چی دیو خالقا او دی تابی کون الله اللہ وے فعنا یو فکون نکم تل دید اللہ دو وحدان یتنا رولشی ان الله یستر الرزق الله فرا رزق لمن یشاء اغا چاله چی خوشی من عباده دخلوا بغ نگانوا و یقدر الله ا تنگوی دا الله دې لرا و یقدر تنگوی دا الله ان الله یکمن الله بكل شین علیم فهر یوشبان توبه ولو سالتن ک چرتهپسوو کې تجہ منله من سائما ان چې سوور د چرا لږي د برر طرفنا د ساحوا د هل اررضوزي کيطغ سرزم کا لبا دنو تي تس د چالي د نه لق نله نخانه خا چی دلیل پر مشرکانو ثابت شو او دی اقرار داغ خبرو کو چی پا غیبانو دی ملامتش بل اکسرهم لا واقلون بلکد ارد دوینا دی اقل نمری با اقل نکارنالی وما ها دیه الحیات الدنیا اللہ ویمنی دا جن دنیا اللہ لہن مگر عبسیاتی ولعب اولو بی وَإِنَّ الدْدَارَ الْآٰخِرَةِ يَكِنًا كُرْدَ آخِرَة لَهِيَ الْحَيَوَانِ عَغَتْ جَنْ دُنِّ پُرَا تَعَمِلَ وَجَنْ دُنِّ حَقِيْكِ وَإِنَّ الدْدَارَ الْآخِرَةِ يَكِنًا كُرْدَ آخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ خَامَخَ اَوَعَتْ جَنْ دُنِّ حَقِيْكِ <coughs> جَنْ دن لکه ک سناشته لکه مرشته لکه حبکه انشته اې دنیا کې هر څه شيخ د ولاس او جهتیو ته سفر وانه لوکانو العالمین کچې دای په دې نه دنه دنیا لپاره خیرت باندې دا چې له له شرکیهش لوکانو العالمین کچې دای په لما اسرو علیه د دنیا دایم نه غرا کړو په دې آخرت باندې دنیا لاره فرزا رکبو فل فل کې کله چې سوار شي ووته کې مشرکان یا دي دا ول را مدد کوي د وی الله مخلصو نه له دین خالصو کې دی الله له خپل ظلم فلننان بیاو ملل برر کړل چې الله خلاصور کې دی تر اوسه په طرفا اذا هم یشرکون مناصره الى الله سره شریکان اوری هغه ډور مشرکان او تللي مشکلات کی الله به را کولو او ا دوی څه هلو وی چې کوشش یې د پیرانتی پیر رحمت الله للاوات کې کوئی کلمه توحید نه پکې نه ته د درنيږي دږيږي شرک کلمات به پکې وي کتاب دله سو کان دوبه ویړای ریس ته لیکفروا ذن تارثینا شکرو کی دما د نعمتونه آتا نه هم چیرکډی نن د ویطا ولی ومتعوا دی لپاره چې دی फायदा اخلي پس سوف یعلمون زردی چې دی وته شي اویان مېرو اده ګولنا اننا جعلنا یقینن دا ګرزوله د مونږه او وطن دی حرمن حرم شریف آمنند باد امن والے و تحت الناس او تختول را تختول شي خلق من حولهم چار چار پیرو دین و تحت الناس خلق من حولهم غير چار پیرو دین اتبن ذاتي المؤمنات باتري باني ایمان نار دي چا غير الله وبنعمته الله يغفرون او پنې مددا الله چې توحید دې بې راغې نه انکار کوي یمن ازلم الله و انشد له لوی ظالم لمن دا چانه افترا الله کذبان چې کا الله باندې درو جوړوي چې الله باندې درو او کذب بالحق یاد درو نسبت کوي هغه حق پیغمبر ته حق کتاب ته لما جاءه کلا چې دا حق پیغمبر او حق کتاب د علیس فی جہنم آ آیا نبیتا جہنم کے نصول للکافرین زید درک دود پرد کافرون واللذینہا کسان جاہدو چی زامنہ کلی فینا زمنہ پرزاکین کوشش کئی زمن پرزنگی واللذینہا کسان جاہدو فینا چی کوشش کئی زان کلی فینا زمنہ در ازادہ لَمَهْدِيَنَّ نَهْم مَخَامَ خَيْرُ الْوَلِيِّ تَسُغُ لَنَا اغلار خپلې او ان الله يَعْلَمُ مَنْ عَلِمَ الْمُحْسِنِينَ خَامَ خَ مَرْغَرې دني cane دني cane عمل کوم کو الله مرغره اګه ساته دکان نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پسوراً انکبوت کی اللہ ذکر د انتحانات وکو چپ دے امت او دا اللہ پا دوستان و علیاء انتحانات راضی سورا رین کی اللہ رب دل ازد دو اس بعد دا قیامت و دا توحید دا پرا عدل اللہ خلیو پیش گئی الیف لامیم اللہ پویز نبی پمان آبانی غلو بطرون اللہ او کمزور کلش رومیان فی ادنى الارض تمزیز مککی مکی معظمیتا وهم او دارو من بعد غلبهم پس دو مغلب کی دیننینا سو اغلبهم زرد چغال بشید فی برع سمین پچن کلنکی للہ الامر من قبله خاص الله لر اختیار دین من قبله مخد بیها ومن بعد پس ود پهدارض داانې یفر ممنین خوشحالو د کوي بِنَصْرِ اللَّهِ نفر الله پهنداد د الله یین سرو منشااو الله هنند کوي د ا چا چخېشي متکرض ش والله پغال فااررس والله غافل په د غرض په بدل کې مسلمانان په ین سرمัย شاوین دا کای چاثر چوهشی وہو العزیز الرحیم او الله لا غالب رحمکن کے وعد الله دا وعدہ د الله دا وعدہ کر دا الله لا یخلف الله وعده مخالفت نکای الله خپل وعده ولاکن ناسر الناس لا لیکن د خلق نو په هینا یعلمنا من الحیات الدنیا تو جیڑا کافراں تا ظاہر دی دلن دنیا وهم عن الاخرتهم غافلين عجيبه اخرت ند نا خبر او غافلين اولا متفکر اللہ یا دی ای سوچ نه کړی فی انفسهم فبارد نفسو خلق ما خلق الله السمات والارضہ چنه کی یاد کری اللہ اسمان او زمین کیه او ما دهنا او هر اللہ دی حق نظر دطار دح اقصر دن نیدو واجل نسنع اتر نوطی معلوم پوری قیامت پوری دیداد ختم کی وئن کثیرا یکنن دیر من الناس دخلکنا بلقائی ربهم لکافرون فملاقات دخف الغبانی خام خائمکار کون کی اولم یسیرو فی الارض آیا دیگر بنا پزنکا کی فیمزرو چلیو بنا سوچو کی کی فکان عاقبت اللذین من قبلهن سرمی و خیرین جامبا کسانو چردین مخیو کام و شد منهم قویتا او غیب دیر مزبوط دینا پتاقت کی و آثار الارب آم اولو از مکا دپارا دکروندی بیر از مکا دولو دا دا دا از داغاتو فصل کرو لپارا و عمروها ابا دکلو از مکا پا داغاتو پا محلاتو او په فصل مباندی اکسر من ما دیر باغنه چې د عبادت لري او راځه تر رسولو د بینات راغلی او ته غمران دي د بینات تر سرګند معجزات او دلائل کان الله یې مهم نه الله چې ظلم کړه او ته هلاکه او تبعکل ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن لو ته په ځمونه باندې نه زلنتم کی ثم کان عاقبت الذین بیاو خریم جهنم دا کسانو اسا او چې نا کارا ملې نکړو اسوآ نو انجام ناکارو سزا نه کارو سمکانه عاقبت الذین بیاو کسانو اسا او چې ملې نکړو ناکارا نو انجام سوء حسوآ نه کار اذاب نه کار انجم ان کذب دي آیات الله دا چې دی دره الله تعالی وکان دي حایستاں او د دې پوری چې پوتو کوله الله هو د خلقا الله شروع کړ د ابتدايش د مخلوقاته ثم یعيده بیا د بازار کیراطي ورته کیو قبرنا ثم الیه ترجعون عذاب الله تعالی پس کړي شې تاسو و یوم تکون ساعت وکمر شقائم مش قیامت یجلس المجرمین ابلاس جڑی ما ناغان علماء کری امام مجاہد وحبه یبلس المجرمون رسوا و شرمد ده شرمان عبداللہ بنباس وحبه یبلس المجرمون ناومید ده شرمان عباد وحبه یبلس المجرمون چت ده شرمان لیاد اس ڈلین مللکاور نکرد یاد اید دلین مللکاور نکرد دنیا که دلین پیشکول دب باتل لے اس ڈبات دپارا ناکار دلائل پیشکول ولم یکل لہم من شرکائه او ن د دپ صران شفا او شفاسییان وقام او د دا مشران د شوور کار صداره م خپلوونه کافی ن کار کوون کې او دا زما صدار مري داغ د بعد م کار کوي و مده په مساات په کمه چقاین به شمت یو مې پفر وښون پهدار او د تفصیل ابن کثیر کہ حضرت قدس رحم اللہ وہ یہ والله الفرقه التي لا عبادها یہ کہ اللہ نے قسم یادہ جداوالے جگہو خلق جن نش سو جنته لارش او سو جہنم تمارش و یوم تقوم الساعه وتقوم ش قیامت یوم یذ ان فدارت تفرقوا الخلق اللہ فريق في الجنه وفريق في السعير فَأَمَّا الَّذِينَ هَاجَرُوا كَثِيرًا وَآمَنُوا كَمَا آمَنَ الْأَغْلَبُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ دَائِبِينَ فِيهِ يُحْدَرُونَ دَائِبِينَ فِي جَنَّتِهِ يُحْدَرُونَ خُشَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَلَمَّا يَنْتَقِلُوا دَرَجَةً وَأَمَّا الَّذِينَ هَاجَرُوا كَثِيرًا وَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ مَصْبُوحَتُ كُرُونًا نَّعَاطِنَهَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ أَوْ مُلَاقَاةَ دَرَجِ الْآخِرَةِ مولائے کفل آزاد محضرون ندا کسان آزاد کی بحاضر کریشی دبی आवाज نوا لے ترتیب المصحف و كذلك تخرجون pore حدیث کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان ساری دائے ندشکی چون ذکر اذکار او عبادات او دعاؤں کے دن کم کم کا میرے اگلے کنی کو اعمال کی دبی آیاتن قوی اللہ دین دل کیا اچکلہ ماہ نوئی نو پررس کی چون ذکر تک عبادت تک دعا غان کی او کنس یہ دت مت توجہ پائے کی کمه راغله پائے کی کمه راغله نو الله دی حیات نو دی له دوجی پوری نو ډول په کار دی ها پائے ته حدیث کی راغله چې رسول الله علیه وسلم حینا تنسون آپا کم وقت چتاسو دم آخان پا وقت نه نکی جئی ودنم آخان ودنم آسو تنعو مصف کراغے وحینا تصدیحون آپا کم وقت چتاسو سباک وینی سبا په وقت وردن نکی جئی ولہ الحمدود واللالل صفتنی فی السماوات تاسمانی کی والارد تزمت کی وعشیاں آپا وقت ما دگر کی وحینا تظہرون او کله چې تاسو د غرمي په وي وردن م کېږي غ کو غرم کور نه کږي خرج هييا روضسي جن من المیت د مروه خرج م من الح روضسي مرد د جنونه ولار بعد موتها ج تو منقع تاې د مرضاليو دال داغه ووكلوکه ت خرج داسې بهتا د قبل م ودي دي مانو د توحید کی دره یا دولا وکته د راجر اسلواب و, و من آیات و نشانات د توحید الله نه ان دا داتی داکری باص من تراب مخاورنا ثم جعلنتم بها ناسه پتاسو بشر دنیا آدمیتم تشروع چار واره و من آیات و نشانات د الله نه ان خلقکم داتی داکری باص من انفسكم بنفس نستاس نازوازن مبعانی لتسکن علیہا دیدتار چتاس سکونہ و اران حاصل کئی علیہا دیدی بیان سرہ و جع لگینکم مودتا و رحمہ گر زولد اللہ پمنستاس کی مودتا محبت و رحمہ محربانی پر اوبل بانین شرعی نکاح سرہ دخج و دخان پمنس محبت واچي و, و اید نکاع بغیر نکاع پمنس کی فرق دادے دمکارای اخیراً انجام د قتل قطال او د دشمنی او د بوز او د کینی او دنيکا داوود په من کې نامهبت راولي رحمت راولي ان فی ذالک دوشک بدیت لا آیات خام خام نشانات لقوم یتفکرون د ه خلق متاره چې سوچ او فکر کوي ومن آیات بنشاماته دا الله خلق سماوات الارض تدا کول ناس مانمو ديره کوه واختلاف السناتكم واللوانكم اختلاف دجب سره والوانكم درنګ مستا سره السناتكم مرات اللغه ده هر چاجه به جداګس پختو سر کړو په یو پختو کې شل کېس نه یا واختلاف السناتكم اختلاف دجاستا سره دغهتوم مستا والوا عليكم ادرون المستاسون ان في ذلك ايشك دي ديكي لايات مخا نشانات لله وجوده وتوحيد للعالمين وطارا. من مخلوقاته ترى ومن آيات نشانات الله نمنامكم بالليل خوف استاسود بشم والنهار يدرى وابتغاكم من فهي علتم استاسود فضل الله نشب يدرى اِنَّ فِي ذَلَيْكِ وَشَتَتَّذِيكِ لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَسْمَعُونَ خامخا نشانات دید آقوم دا تارا چه ومن آرات دید نشانات دا اللّانا يُرِيكم البرقاء خَيْتَا سُتَاغَ پرَكَ جْرِخْنَا دَاسِمَان خوفاً دا تارا دوری وطمعنا دا تارا تامین یارو ای دا مسافر دا تارا او تمعا دا دا مقیم دا تارا یارو دا ت مطمعتک لارنګ وای نزل علی الا من السماء دبره رحمت ما مغو فینزل الارضہ نجون دای کای پدې سره متبادل او ته آپس دو چالو دی ایمان ان فی ذلک اینن طریق الایات هم هم نشانات دی لکان یعقلون دحقم متعش یکل نکارهون و منات یذ نشانات داللہ ما دا چې قائم دی اسمانی ما ازنکی او دی امری ہی تا حکم دا اللہ والے سمع ذا دا آکن کل چه دلی تاسو دعوتاں ترابلو من الارد دی کېنا چې اے بند دانو پول راجوندی شئی اوش پیلے چه بکیو والے شئی اذا انتن تخرجین انا ساپی بتاسو دقبر مروزئی اغذات چه دمرا اسمانی نی تا حکم تی ولا دی ویتبو والار غرزو جو بنا از مردی اویلی تبیو الارا غرزی لی بنا نا آغرب چوو ایجر آپورتش دی قبرنو با انسان سا حال لی اسمان لیوی چو الار بنا رب تیوی کنا نا انسان لیوی تس ایتفن عملی انتی تالا وموام شر آپاسنو بس کدی خوخو کدی خوخنی دی قبرنگ را پورتش ولہو پا اختیار دی اللہ کی منها مخلوقات فی سماعتی پاسمانی مکنی والارد پا امکنی کلی اللہو قانطون سوپ ته خوشالاي نسوب ته ناخوشاي او هو لذي الله ذاته يبدئ الخلقا تشوروئ كري پیدائش ته مخلوق سن نو عيدو عود يعود دغاره پیداکو او هو اهلم عليه دغه دغاره پیداکول الله شان دې ابتداءنا او دغه ابتداء په شان نه ده اعادنا الله وهو دغاره پیداکول ا هو نواله دیر آسان دي ته الله باندې استاس او د عقل مطابق استا عقل مطابق یا دو بار په دا کول آسان نه کلا ولہی محل الا علیا دی الله د بار صفات دی چ او صفات دی چلا اله الله دغه رب الله مشتا دغه شریک نشتا دی الله له صفات دی چ فسماوات و الارض پاسمانه ما او زما کوچی وهوالعزیز الحکیم او دا اللہ دی غالب و حکمتو علا دور بلکن بیانی اللہ تعصو تا مثلا یو مثال دطار دبتلا امنی شرک من انفسکن استعصدنا سنونا حلکم آیاشتر تعصو تعالی مما مادا وچان ملکت ایمانکم چی مالکان شیدی خباسن استعصو من شرکا آئی صداران ادرخی داران فیما تاغ مالک رزقناکم چی من رزق درق درق کانتم في سوال وتشايت اسو پدې کې برابر داسې کله کې ریسيسته نوکر او غلام پجيدات کې شریک کی تهاسمن يريت اسو دينه خيفتكم منفسكم فشار يريت اسون فزكم من المختلفنا چې ته داسې راو ساتي مستحق الاغن شراکت نه يرشتا او نه ځان شریکه نو درب سره په خ라이 کې بندگان شریک دي كذلك مفصل دارن جوازہم و آیاتنہ لقومی آقلین ناقوم پارشکل لری بلتبع اللہ انہوالکروان دیا کسانجل ہمیچ ظالمان احوائہم خواہشات اخپل پسی بغیر علم بغیر بیلنہ فمین یه دی من ادل اللہ سوک دچہ حدایت بوکی آچا تچ اللہ گمراہان کردی وما لہم من ناسیرین اور نبی جید پارسو فاتم وجهت الدین مدرس کا وجهہ کا خپل جان لدین عدیم تحنیسا چغد تمام غلط دینی مل اعلان کوم کرے فطرت الله لازم رہی صحیح غدن لا فطرت مراد الله دیو ادا منصوب و فعل مفعول الجمی فطرت الله لازم رہی صحیح فطرت الله جن الله الله کی ها الله فترن ناسا علیہا چپیدہ کرے دخلق پاغیب عمی لا تبدیل لخلق اللہ دخلق اللہ نا مراد سری تفسیر جواہر کی لکھی دیگے دخلق اللہ نا مراد دا اللہ دین لے لا تبدیل لخلق اللہ مشتہ دے بدل دل اللہ دین لعا دل اللہ دین توحید بدلی نعام نایات کے لگے اشکالو اور پدر مانا بانے وطلیل اشکال ختم شو کدا مانو کې چې مشته ده بدله دن الله مخلوق لرا بیا ته اعتراض وړاند کې لرو چې دا ماناو کې لا تغویری خلق الله مشته ده بدله دن دا الله جن الله توحید دین بدلی هوا ذالک الدین القیم دا جن مضبوط ولکن اکثر الناس لا علمون ولکن دیر ذالک فیه لنا من ید الاله رجو کون کی شید الله تام رجو کوي ته واصي عمل کي اخلاص راولې وتقوه و او دي الله نورېږي يا في الصلاه تقام دي کوي ته نه ولا تكونو من المشركين متى زيد مشرکاننا من الذين آتىهم ففرقوا دينهم فرقوا دينهم چه حي پکړو پکړو د دینه پري وکانو شيعا او دي غلي مختلفين وصیر خازن کی وئی جواہر پر نقل کرے چه هم اہل البدع تیسی هادو لما دعفر رکو دینہم ویسوک لی ویداغ ابن القدعین بی تد امت کے او کتاب الاعتسام کم اللہم شاتی بیرہم واللہوی رمبانی جل اور یوش پیتن صفحہ کے هم اصحاب الاحوائی والبدع او دون مراد آغا خلق بجی او د ددعات پسن روان دی من ل لا کسانونه سرکودي نه هم چې تروې پریکې د خپلدي و کا نوشيو د مختلف جل كل حزب هر وډله دما په غ سبانې ل لديهن چې د لدي سره کنغه لدنې سرحون خوشالهوي پهختل با باتن هر سرق فشاله و دا صدرون کله چورسیج خلکوله تف دا ا ربهم را دلیدش پر رب منی دیله رجو کون کی دی الله تعالی سن مزاغا پن جا تل شو س کوي تا الله رب عزت منه بخل طرف ما رحمتا نه رجعانی من سبته تک اس میں اخلاص کی اذا فريق منهم نفقوا ولذبن بها بردهم يشركون درب سره شرکان لاکفروا بذلك ارجین کارکی دما دسنا پنا هم چکمې متونونه منږي لوررکي ف تمته ورتیده واخ فمتته اویده واخلي ف فط زر د چې پوهشي تاسو ان ان ناله سرټیانن اګمون په دين سو ده د تقل لمو خبرې کوي دما په سمانو قانون دما یعنی طاهر شرک باندې کانو چوده دې دغه طاهر شرک باندې شرکون چې الله سره شرک کويږي سهونه دغه دلیل یا تکلمو حضره کوي دما نامه عبادت او شرک یعنی هغه شرک کانو چوده دې په سبب داوی شرکون چې الله شرکان ور شرک کوي ورذا ازق منا فرحمتا كل جو سكن مما خلقت رحمتا نهاني سو خوشالي راو لو فرحوا بها عني من خوشال شيطان يدعني وان تسبهم سيئ تن كشريره جيدت في تلف المصيبات بما سبب ده اعماله قدم تيبهم چون عامد لجلد لاشني به اذا اولم يروا دای ګور مان الله ایت من الله ستر رده فراء خذروت لمن يشاء و چال چفه خشی ويقبر تنيروا ان في ذلك لایشک بدیك الاات للقوم المؤمنين خذ ها نشانات ددا قوم متارچه ایمان والے فاتل قربا حقه نور کا او حق بر خلاوی احسان دارنګ مددتون سره پر سره وکا والمسكين او غریبانا وکا وابن السفر او مسافرتا ذاك الاخرو الغربا للذين ذاك صادقوا يريدون وجه الله چه را دل ری د نظر مخذا الله تا وجهنا تا لك سين الله د شان سره هاي و کسان هم المفلحون من يذكم يا وما اعطيتهم من غنى ها شي ورکويتا سمر غن د څه د صد مال له یرب ودي د تار صدا زیات شي شي مال الناس تمہالو خلق کی صد د تار مال ورکې شر ډیراله سهاراکي فلا يرب عند الله مدام دیری ته الله وانمين یو معنا پېچداوه چې د صدقې لپاره مال ورکو ته یذابه د ورشي هوګر دی نه الله وی یم حق الله ال صدقات یو د یاد د معنا وا ا جې مقصد علما دازه کر کرے د دې لپاره چاله ورکه چمن قدوانا غم خوشالي اغل سبا ک پماره شمال ور ډیر راکې لوی امت د لپاره داس ور کول جایز دی خو په دې کې فایده او ثواب نشته دې روایت بمانه دینکارو د اخلاق څنګه واعده دي هم کې د لورک لکای او یا یو سبب مال امرکای دین به ډیر راکای نو عاشیو جائز ده په ساز او خیرت پکې مشتا صرف د نبی حق راشه او الله مونږ کړه ولا تم من دو د دینکار احسان نکوه چې د ډیر مطالبه کې پیغمبر بارکدا شه منو او مت دې جواز شتا خو ساجر پکې مشتا د مقصد علما دا ذکر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا أَرْبَاحًا سَوْفَ لَا يُقْبَلُ مَعَ اللَّهِ وَيَأْمُرُ بِالْبِرِّ وَالْهَدْيِ وَالتَّحْسِينِ لِيَرْفَعَهُ يَعْلِي النَّاسَ دغه کار چې زیاد شي په عالمي خلکو کې کلاير دې عند الله مدان دې لري په دې د الله وَمَا تُؤْتُونَ مِن زَكَاةٍ أَرْبَاحًا سَوْفَ لَا تریدونا وجھ اللہ ہی ارادن نظر کو لوجهود اللہ تاہ فھولائکوم المدعفون مذاک سان یاتون کی دی ضمان تنی کو زاننے کی یاتے مدعفون زیاتون کی دی دی کو زان نہ پارا اللہ الذی اللہ ذات خلقکم چھ پی باکری یتاس سُم رزقتم او دی رزق دار کرتاس ہلا سم ایمیتکن بیا با ممڑکی سم ایوحیکن بیا امدیندکی حل من شرکائکن آیاشتیس تاسو پی سدارانو کی منحاسوک یفل چوکی نمزالکن من شے ددغ کارن نسش شے تاسو خرایان باعث سکول شیر کارنو کیوکار ایچے کل انشی کولو مشرکانو تاسو اندبی قرار کرو قائل سبحانه نکاغ د الله د شنکاننا وتعالى عما یشرکون او چد د هغه چې یی ترکم شرکان له زہر الفساد فل بر والبحر سرګنش د فساد فل بر په چوکی والبحر او په دریاونو کې په چوکی کې فساد مثال په تور مصیبتونه راځي خلق طباقي دارنګ په لواندا کیسه کشته غر کیږي میاں پکه او وبا ګان راځي دنا کا سبب د جناس دا په صدق د اغا مال چی کړی دی لاسونو خلکو زهرا الفساد فل بر وال بحر ظاهر شې د فساد په چاو په دریاپ کې دنا کا سبب د جناس په سبب د هرو جمال کړی دی لاسونو خلکو لزيقهم دغه کار چې څوک یې الله دیتا بعضه لوی بعضه سزا عملي چې د نکاره ملل کېنی دا بعضه نکاره اعمال سزا ول دنیا کې ملایي لعلهم دې لپاره یرجون چې دای د ګناهونو اپشي نسمره نقصانات پر موشرکه احکاری الله وي دا د اعمال نتیجهي قلوای شریف الف ارضی فان غورو نو غروی چه کان اخواتل لیم سرنج و فیرین یام دا کسان من قولو چنهختی د دین کان اکثرهم مشرکین ودیر داهم مشرکان فاقی وجهه مدرس کو خپلان لدین القیمه دینه مسجدتا من مقابل مختری عنایات یوم داشرا وشو رجال مربلهو چن نووی واپس کې د نبي ور من الله د الله تر صفنه مراد مصدرو ضمانه لا مرد له لا رد له نووی واپس کې د نبي ور من الله د الله تر صفنه يوم اذا تدارز يسدعين دای د جدا جدا دلی شي فريق فی الجنه وفریق فی السعير من کثرات چې کفر کړو صالح کفر پدغه وبال او سزا د کفر ده ومن امله چا چې عملکلو سوال هم پهلان فسی حد دظان بپه فرشو وړی په جت کې ل عامې د تاه چې ببلور ک کسانته چمانې روړو رو وان سوال هااتې منې من فضليوي د خپلې روګ نه لا ح کافرین یکې الله محبت م سات دک ومن آې۔ دنشانات دا اللہ نایی ارسل الریاہ باچر علی جی مواد آنے مبشرات زیر ورک ان کی نباران خوشخبری ارکے ولی زیقا کم دیو پارچو سا کئی تاسو تمر رحمتی دخپل نهربانینا ولی تجری الفلک بی امری او دیو پارچ روانی شکشتیت حکم ناللہ ولی تبتغی من فضنه او دیو پارچو لیتو اید حلال رزق دا اللہ نایو ملک وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عادَ طَرَقَ طاسُدَ اللهَ مَنَتُ الشُّكْرَ دَاعِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا بِشَكْرَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَخْتَسَانَ بَيَمْرَانَ إِلَى قَوْمٍ فَلَتُومُتَا فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ رَأَتِ الْمَلَأُ وَيَتَسَرَّغُنَ بِالدَّلَائِلِ فَنَتَقَنَّا مِنَ اللَّيْمَاجِرُمُ مِمَّا بَدَّلَ غُصَّوَرَكَ سَامُ مُجْرِمَ آلِ وَكَانَ حَقًّا لَنَا نُشْرُ الْمِنَنِ او دحقو لازمتن احسانا و تفضلن امدات قول مومنانو اللہ اللذی اللہ غذابتے یرسل الریاہا چرا لیجی حوادانی فتسیر صحابا نپورت کی داوریغی فیبستہو فی السمائی نو اللہ کلاو کی فراہ کی دل رپاسمان کی کی فیشعع ادر ذي الله بلر توطي توطي كسفا تكري تكري فترل يدقى بمتباران يخرج جروج من خلاله دمان بذور يجنع فإذا سواب بني كلا شور سيك دي سرى من هاشات من عباد دخل ضم دامنا إذا هم يستفشرون من آسات ذي خشال خشالي وإن كانوا ذركوا من قبل أن ينظل عليهم مختورا ناظرین دونه پجې باندې د باران وین خان من قبل ينزل عليهم اگر کو دین من قبل مختردين ا ينزل عليهم چرانا ذل کله شو با باران پج من قبل ی دج دي من مخکی دا اعاده طاره د تاکید اعاده طاره د اسوا د تاکید لا مغلسین خاب حالا دا اگر کدی نامه د شیو جوارات نه راوی خورض باران نوېږلو فجر نوورېله آثار ررحمت الله او هغه نې د ممرزانې د الله چا کې صح اررب دا د مو سرګې جډی ک مقب ت د وچوالي داويناان نهکمله شووه دزارانې را جند کا ان دظې ټ ن د غذااتلهمهیل مووت خا م خاام بره جون وه لاقل ش او دا اللہ تحریو شمان قدرت او طاقت علیم ولئن ارسلنا ریحن اللہ وی کچر روزن من دا عذاب دا کے عام استعمال لائے چکل ریاہ جمع ذکر شن مرادت دا رحمت ہواوی او چکل ریح مفرد ذکر شن مرادت سوی دا عذاب ہواوی کلنا کل, کل اسیدہ غالبی استعمال لے کل ریح مفرد ذکر شن مرادت دا رحمت ہواوی کو اکثر استعمال دیسره چې کله جمع ذکر شو اریاح نو مراد به د رحمت هواګانی او چې مفرد ذکر شي نو مراد به د آزاد هواوی ولی مرسلنا رهن که چرولی د منګریهان د عذاب هوا سره او طوفان رولی کو فرائه لوی دی د اختلاف سره مصفرن من دا دی پس د وره اکثرون چنا شکر کوي کفر کوي انکار کوي فئنک یقیننته لا تسمعوا المتا اورو نشکولمتا ولا تسمعوا سمدعا اور مشي اوروله تکانو لره بلنا الا وللمدبرین کله چشیره المدبرین شا قوم کی کافر دمور سره مشابه کر لکمر نه اور دا کافر استا دعوت نه ومانط ت پ به لا س کے ند لرى அلا هند குم را هدانا ان تسم الل م نا நிور ل تمګغ چاتا چا ن راري ط فب نديددي الله تط ددارار الله اللغدتي خل குم چېتي داڪ تسو ن جاه د کمم ثم جعل بيجرزولي من بعد دعف تصدقن زورين قوة قوة طاقة ثم جعل من بعد قوة أو بيجرزولي تصدقوة دعفا كنزوري وشيبه أو بدعوالي دي كنزوري تبداي تطاقت نفس يخلق معيشها تدعكيها تفخيشي وهو العليم القدير أو دغا اللعظة فيها وقدرة قومو تَقُومُ په کمه چې قین م شکامت یو مجرون پسو د پر مجرمان ماله چې وختمو ت کړته خبر کې غیرسه الاې س نام د ساعت م تیر کړ نو کذا لکهداررنې کا د ی چې په داتې ب درشتیا او د حقیت معلوله رزاقو دنیا کې ضرور وقال وقاله لهم هو ايها کسعموت العلم شورکلشو انبياء ملائكه او مؤمنان په دنیا ته الله علم ورکړو ول ورک ایمان او الله ورته ایمان ورکړو بيدت بويل لقد لبستم تاسو بيدې قبر کې شي كتاب الله فيه كتاب الله في كتاب الله الله کې سمرح الله درنه لیکلو هغه موږ کې یا فی کتاب اللہ فی ما کتب اللہ لکم حغچ نکل واللہ تاسولا الہی عم البعثی الہی عم البعثی اغرزی دوبارہ را پورتکی دو پورے بس پر قبر کیوں یوم البعثی مدارز دوبارہ را پورتکی دا ولیکنکن کنتم لا تعلمون لیکن وی تاسو جتاسو لا تعلمون نفو دائی پوزے گئی تاسو کایمین کذا رب عنی لا ینفع لذین یعلم فیدعون تیاک سامت جزالمان معذرتهم عذرنا غانی بدی ولا هو مستطیع ولا هم مستطیع او نو بجو نے طلب درجات اللہ وش تو بتاو نے لکی ناراضی کی لیکن نن تو دنیا کے مطالبہ دا اللہ درجا وان سزا او بدلہ ملای وله همستاون او داطلق دره زیدهلهکرريشي ولاقد د دورغنا د الناس ب شکه بیایان کيمونږ د تاار دخکو في حاضل قرآې پهقرآران کې منکل م ساللم د هر قسمثالله وله ان, ان جي ته هم د آتن که چري راتللو پته ې شانانی او لو لا کوو لله کفرري مخامخوا دا کسان جي کافرې اِنْ عَنْتُمْ نِيْتَاسِي مُنِنَانُ إِلَّا مُبْتِلُونَ مُغَرْبَاتِ الْتَرَسِي <سؤال> كَذَالِكَ اللَّهُ بَارَنْ يَتْبَعُ اللَّهُ مُهْرَ لَجَيَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ نِتُبُونِ بَاكَ سَعَلَىٰ يَعْلَمُونَ چَيْتُوهِ الْجِنَانِ فَاسْبِرْنُوا صَبَرْكَوَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ انا او دارنگو اتبعوا اللہ مہر لگو اللہ علا قلوب اللہ انتظرین لائکتان اللہ عالمین چیپوهن جمع فصبرنو صبرکوا ان وعد اللہ حق ولا استخفنک اللہ انتظرین لائکنین ولا استخفنک او مانارو مانی داکر لا استمنک فتنک وانچ اتال رعا الله کسان لایک چغل یک نه ساات اصل کې لاسم نه خپل معه اوسپ دیې کې تا ل ده یعنی بمتدون کې تا کسان چغل ی ف ل ثرتهورله خیرونه کې او بی نو کې واده الله ریا د صبر وکه تی د تاهته دی کې تلوار نه کوه وله خ نه کا ف نه کې تحانوا سپوک کی الا کسان چی افن مساتی ده نعمت یونی کی چتوار تخیلات کی او ابتدائی کی جریات تلوار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ریم جلا نو قیامت اس بات او مسئلے توحید فدائل عقلیه سر پیش کا پس سورہ لقمان جلا پریوانی سے پیش گئی دلائل نقلی دعوا حکیم دنیا نا چاہا حضرت لقمان حکیم رحم اللہ لے او باز دلائل اقلیم پہ دی صورت کی پیش گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام نم اللہ تو ہی تمانا دے تلک آیاتن کتاب الحکیم دایاتن کتاب دی چلے حکمت نہ ڈک دے ہودندہ قرآن ہی آیت تے ورحمت محسنین اور رحمت دے دطارہ بنی کانو مسلان هو کساندي مکان او کسان دي یوټونه سات چېتاب بندې کې پهتون کاته ورک دکات همدل آخرې همیک اودي تا آخرتبانې مندي یک سا ولا کغې فتون والله هدممر ربم پهدایت دي د طرف دخ راناله مسلون او دکان همي د کامیاب ومن الناس بعض الخلق من عاصوب دي يشتري لهل حديثي چې احلي برباد خبري ابس خبري دي نو مت مراد د جنور علماء دی دی غناؤ دی دی باجا غستو دی او لماع ته لهل حديث نه د غنا او د سرود غاصبا او سامان دي په هغه دل کې خلک رېدو ته او وی سياره الله بعض خلک اغلله لا غضب علی سامان اخلی ومنن معث بعض خلقنا من ها سوق دی یشتری چه اخمی لهو الحديث ادب خبر برباد خبر لیدن عن سدید الله دیو طاره چه گمراه خلق د الله د یا دیو طاره چه دیو الله د لارنا بغیر علم بغیر د علم نا و وニー سی دی لار د الله لره پټو کو ځانني ولا ویزات طلع علیهم آیاتنا کله چونه ستې شي کوي ااتنه دنه وان ولا مستدبرن نو ګر دې تکبر کوم کې کالم یسمعات وې نه رې دې ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اولوا التسويه لهم جنات النعیم دیر قاربه جنات انهم یمتنم خالدین فیها مشبقه و قد وعد الله حقا و وعد الله بالجنة و هو العزیز الحکیم اراد الله غالب حکمت علا اللهم ق ش راې پ را کليله اسممانونه د غیرې امادم دغیر دتونونه پر نه چې ګورې چېلمنی نله دومره لوسمان در والقااف ې ی خديدي په په کېواسی غرونا ان تم کوم ان تم کوم دا چېړ چې پتا شو سف کو ل داب او خار کې پې کې نک دا ب د هرر قسممه ز د سرونا قسمه ق محمې پرون کېخورور کري وانګلنا رالی ګمونه سما د بره طرخ نه معې ف ب ن في رار غ منفیا پر کو کې راونکل من شیا پر کو من کل د کریم د هرر قسم م جوړ کري ښایسته او تاز تانا ه ښایسته جو راز ونی کوي هذا خلق الله دادا الله مخلوق دین دعونی بوٹی اسمان ورس پر نئی ستوری فارونی بما توخی ماذا خلق اللہی نے من دولہی سشے پیدا کردے آکسانی چلعود دی اللہ نے جتورت معبود حاجہ تروان مشکل کو شاوے بلکہ ظالمین فید والعالم منعین بلکہ ظالمان جی پر دمراہ ایخ کارکین ولقد آتینا لقمان الحکمتاں دیشک ورکړو نو لقمان حکیم رحم الله ته حکمت جمهور علماو قنیزو دا ولی پیغمبر نو اگر چې بعض علماو دا قول کړی شي ریسو پیغمبر هو جمهور قدیږي چې حضرت لقمان حکیم دا ولی الله ولقد اعتینا لقمان الحکمه الله دیشک ورکړو نو حضرت لقمان رحم الله ته حکمت انشکر لله دا چې شکريا دا کا خاص اللله نو الله دې متون شکر کا ومن ی شه چا شکر دا کو په نه معشکروي مسی نو شه دا کوې دپه دخجانې ومن ک سره او چا چې دا الله دې متوننا شکرو کا فینن الله غنین حمید یکې من الله د دتر راستا ل شو لقمان قاه لکمان یاد کا وچ د لې متییدنی خپل بچتا۔ وهو يعذره او دوره نصیحت کولو يا غني هي د چې موږ لا تشرك بالله د الله سره شرک نکړه څوک سره غرضدار نه جوړا ان الشرك و جنن شرک لجن عظيم خامو حاصل موږ مشان الله انسان ته دواله دې ایتوار نور یاد ده کې پور تکڑو دل رمو اردو تخیدتو وحنا کمزوریا بوجو علا وحن نتاس بکن گو رو او جدا کول دو سی آمین پا دو اکالو کرو شودو نا دو کالو پورې دل شودو ورکلو او دن رو مر جو تخیدت ساتلو دا چده پی دا شده دی دا پارا چده در د رمو رکلار شکری عبادا کئ انشکر لی ولوالد داج شکریا دا کومه ولوالید کو دثار دخت نور افلار دې د تارې نور افلار ته کښنه برداشت کړي چې ته د نور افلار او درف شکریا زا <تصفيق> کی الی المسیر الله او ما طرف ته هم واپس کیدل و ان جا دا کوشش کړي ستا نور افلار ستا بار کړي علا انت شرکی دا چې ته شرک کوې منا سره شریک کوې منا فرآ ما غلسه لكبيری علم شتال رطعه په مشتا فلا تطعهما دېته له مرطلع نو باندې وشاهدهما فی الدنیا معروفان مرګر کیات او دې وی سره په دنیا کې د نیکی طریقو مطابق مرطلع نو الله منزال کافر نه هو پته حق له د خدمت کې خوشاله وساته وتبی سویل من انا ولیہ اروان شد لار داوچا پسینہ با علیہ چرو جو کر گناتا سننے علیہ مرجو کن بیا جنا ترفتے گی واپس کی گلستاسو فاو نب دیکن دماء کن تن تعملون مخبر بکن تاسو تاوچو اچتاسو کن عمل کو لون یابنی بچی جنا انہا یکیناً دا خویستا انہا یکیناً دا خویستا کمیت دا اکبد دے إن تطقن مثقال حبة كزريو په مقدار د باندې من خربلوري فتكون في صحره مني په دغه ټکی او په سناوات او په ارضي ياي تاس مانو پزمکو کې ياته د الله را دي ولي الله څامل تر دې حاضر کی هر دغه ان الله لطيف یَتمن الله بارک لی دن کے پر مرے سجن کو خبردار و عالم نی خبیر او خبردار دے یا نہیں ہے دشیما اخن الصلاۃ و تبو کتم و امر بالمعروف و نہ عن المنکر خلق منی کو و نہ رواونا و سب علامات ثواب صبر و طاعۃ سلامتی طالب انت کالی فرضی ان ذلک من عظم دم یکنن داپ دنیا کی بهمد کارن منی ولا تسائر خدکا للناس او مکد و مخفل للناس خلق تا خلق نمخ مکد لا تُعرج دواجهان الناس لا تسائر خدکا اعراز مکوة مخفل سرر خلقنا مکد و مخفل ولا تمش في الارض مرحا نہ ګرځې په نکټ کې غرور او تکبر سره ان الله يكن من الله عليه ذو محبت مساعي كل مختال و هر متكبر فخور او فخركم کی سران وقصد في مشيكه درمیان ریکه خپلمتنو کې درمیان تل کې فرجا وه من صوتك او قد اختلا وع ناس التيهتي خبر مکوډر چې سمرن आवाज ته یا روبات ان انکر الله <سؤال> سواتی یتمن دیر نا کاردا واژونو نا لسوت الحمیر خامخواز د خروی وکوي چې څومره وسه طاقت یې هټول په کی صرف کړي انم ترو ګورین تاسو دلائل مخلوق نوس د سورۃ داخرہ پر دلائل عقلی ذکر کړي انم ترو تاسو ان الله یتمن الله سخرلکم تعبیر دې تاسو نه ما حاس سماتی پاس مانو کې نور څو مه استوري ور یزد د ټول تابع کړی و مافل ارضی او هغه چې په ځمکو کې دریا ابو حیوانات د ټول تابع کړی و واسبا علیکم نعمه او پرګری دی پتا څو باندې واسبها اتم طن معنا و و اسبها پرګری دی علیکم پتا نعمه نعمتن اختره ظاهره ظاهر و باطن او پټه علماوکي ظاهر نعمتونو د دنیا دی او باطن د اخرت غویا پټکی کنا باطن ايغونو پټکړی ايغونو ومننن ناسه بازي دخل کو نه مناصو یجادلس اللہ چي جګړ کوي په دينو توحید د الله کي بغیر علم بغیر د هدایتنا ولا كتاب منهم बगैर دې کتاب روحانا ما هي دلم مشتا خو د رب ته توحید کې جگړه ل تیار ولاړ دې کته مصالحه کې نوستا مقابله کوي واذا قيل لهم كلوا شيدو كتاب اتبعوا ان شئ ما انزل الله دا کتاب پس چلاره لګله قالوا نؤيدن نتبع ولكن مراني ما دا ته وجدنا له آدانا چې نو موندنی تاریخ فلمشران او لو کان شیتوان او ګر کو شیتان يدعون چرادلہی اهي يرادلہی الى عذاب السعير عذاب شود کتاب ومن يسلم وجهه اعتاد کتاب او خپل جان الى الله الله تا ذکر وجهه مراد په کل بدنو ټول بدن الله تعالی وهو محسنون الحال بالغد وكمال قوم کے دختل پیغمبر انجام ومن کا ذمہ دار دے فقط استن ثقل اورت نسق بے شک منگل لغولد کڑای مضبوط طبعا یوم مضبوط کڑای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل اللہ عقلت او اللہ کان جام بتلو کارنے و من کفر چا چکو فر کو کا کفر خصد مكتال وكفر باغ إلينا مرجعهم ومنطرفتها تسكيد اللي فننبعهم خبر بارد كدوين بما عملتها وفجريتما عمالك إن الله علي من بذات الصغير يكنا اللعبت وطرع من سنو نمتعهم قليلا فادور كيديت لغنته ثم نزتورهم لعذاب غليظ أو بعد مجبورا بوهد أي عذاب سختة ولا انسالتهم كثرت تقوستو كدونا اكبر ان من خلق السماوات والارض صوب دي چي پیدا کړو دي اسمان مازني کي لا يقولن الله مها مخاوي د الله ولله الحمد والله تعرفن خاص د الله وتعالوا بن اکثرهم لا علمون لله <الللّا> ما في السماوات والارض خاض الله الارض خاص دي تاسو آسماني لکه په دې کې ان الله هو الهمير حميد يكنن الله دغه الله دي پرواسته له شي ولو ان ما في الارض كشياچ دي په دې کې منش ذراتنا اقلام القلمنا والبحر يمده او دریا سمندر يمدو سیاهي من دا دې پې نه س تو اون نور در ونه ورتهراوللی نه نفبت کلې ما الله خلاص بنیشي کلې داله دا الله اوین مخلا نه شکیکي کل شي داسی د خ نه شيقالمی د نظرې زې شي او د اوین ختم ان الله عزی ح یقین الله د غهمتالله نه خلکو کوم نبی پی باکول ستاسو ولا باسکمون دبار را پور تکول ستاسو اللہ کا نفس واحدہ مگر پشاند نفسی او ان اللہ سمیح مسئول یکنن اللہ دیر دن کے ولی دن کے علم تر تبورنان نهار دنک اشپ پرس کی اولج اللہ لفن نهار دنک ایرس پشپو کی و سخر الشمس والقمر قول روان دو لاجلن نسمع ترغمی چه مالونی پوری وعن اللہ بما تعملون خبیر یکینا اللہ تعاوچه تاسکنه ملکو ای خبردار دیم ذالک دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا سبب چه یکینا اللہ هو الحق دعا اللہ رشتی آده ده پر رشتی معبود ده وعنم آیدون من دونه والباتلو او یکینا ها چه دعا دعا دلیسو وعن اللہ ناغا معبودان باتلو دعا ای بادت دا باطل دی وان الله یتین الله العلی العظیم دا الله چ تولیف الەم ترتورن ان الفلک یتین من کشتی تجی فی البحر نعمت الله روانی پدری آپ کی نعمت من آیاته نیز پارہ جوہی اللہ تعالی سمین آیات یی لِكُلِّ شَبّارٍ دَفَارَ دَھریو سَبرَناک شَکُور شُکرگُزار وَاِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ کَلَ چپټ کِدیلَر مَوْجٌ چَپا کَذُلِ پَشان بَرِیُو دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ رَابِ الَّذِيْ اللّٰهَ خَالِصَ كُنْکِي یَ اللّٰهَ لَوَخْلُبَنَّ لَهُ الدِّيْنَ وَتَطَبَّدَرَی فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ کَلَ چَلَّا نَجَات وَر کِدیته دُوچ تَرَفْتَآ پامن هم نقطہ شد بعض تدایچ درمیانی په توحید باندې مضبوط پاتې شي لکه حضرت کرم رضوان الله تعالی او چې درياب کې اجازه حضرت الله توحید تصینه کولو کا وما یجهد انکار م کوي جات اعظم آیاتنا الا کل حتارن مگر هغه دو د غدار خبر وای دوکي اللہ محبت نفاتی انکار نکہ ہمی لیا تمنا <تصفيق> اللہ کل خطار مگر حرید و کباز کفور و ما شکران یا ایہمنا سی خلقو اتقو ربکم او یری غید اخبر ربنا وخشو یوما او یری غید اعوردنا لازیو والدن چن بشد فکول عذاب والدن پلار عوالدهید اخبرو بچونا ولا مولودن او نا بچي هو آزاد من والدیشا چې دوی دغه د جزااب د خپل والدینو نشهم زرا بر اولاد د والدینو نه آزاد نشي د فقوله او والدين مله اولاد نه نشي د فقوله ان مواد الله حق یکن مواد الله د رشتيا فلا تغرنکم حیات الدنيا دوه کبه تاسو لره جنو دنیا ولا غرنکم الله الغریب او دوکا دی لکی تا صلی اللہ بارکی او دوکا باز شیطان ان اللہ انہو المساہ تینجی سیونہ ذکر کش رضی علم دا اللہ صرح او تفسیر او حرمانی کی لیکنی چه غیب پل پدی تینجو کمی دی بن ادا حبر از ایک قیاد ساتھ ہے بعض مشرقین چوی دی کائل ہی چه مخلوق سر علم غیب شتا ویلی علم غیب مخلوق سر علمی شتا او دادا پینجی سیونہ اے دین پنور والپولی ہی امام رحمانوی الغیب غیب ته د تیجه کې بند ندی دا تیجه چې یو جواب د تپوش مطابق راغلی دا بارہ ته تپوش شه ان الله ایندہ علم مساعی یقین ان الله سره ان قیامت وینزل الغیث رذیل لاباران و یعلم ما فی الرحام ته دی الا تاسوانج پرهیملیږي اگر به چلا بیان و علم ما ویږي تاسو چې پره هغونو کې چې نر وای او کج نه وای نیک بخ به کې بد بخم وای عمر به ډېر یو کله وای رزق به ډېر یو کله وای څه خبره ده جماعت دري نفس او پته نهږي او ما راته څه خبره ده چې ده سباله څه کوي و ما تدري نفس او پته نشته انستا ویور نن تموت چې پکما زموږه باندې ده یې لري ان الله عليم خبير يكن من العاتف خبرت بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله هو الذي كتبه وانني تنزيل الكتاب را ناظر الذي كتاب لا ر واسع شك مشتقه كرب العالمين کتاب طرفا دوقالونکی نمونه شلوقاته ری आम्ही یو قوم بلکې وايدا مشرکان اختراعه چدا کتاب نو پیغمبر دزان نه جوړ کړی و بل هو الحق بلکې دا حق ده من ربک استاد رد طرفنا لتنذر د به پار چویره ته قوم ما ماته من نذیر من قبلک ما اتى من نذير اغلى جتا من نظير سوكر وركم من قبلك تعالى مخيم اولو معنا فطرت يا وي دا حضرت اسلام او النبي عليه السلام تو مسجد پڑھی که د نبی نو لا اله الا هو نور طرج له لارو مني الله الذي الله ذات خلق السماوات والارض واچ کی دا کلیه اسمان نو زمكي وَمَا بَيْنَ وَمَا حَشِمَ نُذُو الدَّوَارِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ بُشْفُ غُرُزِكِ سُمِتَّ وَعَلَى الْعَرْشِ سُمِتَّ عَلَى الْعَرْشِ وَبِعَ بَرَ بَرْشَدِ الْعَرْشِ بَانِي لِخُلْ شَانٍ مُنَاسِب مَالِكُ الْمَشْرِقِ وَالْأَصْلِ قَارِمِنْ دِينِهِ لَاوَدِ يَلْنَانَ نَوَلِيُّ سُوقُ دُوسُ مُدْرِجَار وَلَا شَفِيٌّ وَسُوقُ شَفَارِسِي افلا تذكرون اتاكم من سيحت من قبل ويدبر الامر من السماء الى الارض يسع عريشه في يوم كان مقداره الفسنه مما تعدون اي اي يوم انذا <تصفيق> بن عباس رضي الله تعالى عنهما الله دا اسمان مزموکي تفصيل را لری نشا دمرغ دچا د ژوند دچا د عزت دچا د ذلت بیا الله صلی الله تعالی تواصل کی په دا فرصت کې درجو د دنیا نه کچره 파هو کې دنیا ادم سره فرق نظر کا لوي لهږي یو کوي د اسمانو د ژوند کې په موږ کې پینځه راتلو کې وزر کا يَؤْتِيهِ الْعَبْدُ مَا مَقْصُودُ مَنَاعَنَ دَاعِي يَدَبِيرُ لَمْرَا تَدْبِير كَيِ انتظام كَيِ الله دَه هر يو خار مِن السمايل اسمان نو کتاب مرض زم كتاب ثُمَّ يَعْرُجُ لَهُ بِأَخِي جَادِر نَتا أَخِي مِن تَدَافِر کان نقدارو چدد انداز داغی الفسنة مذرکال من نا تعدین دا حاغن جتا سوش می رئی نمانا بدا شید اللہ ترجع ویر پل کارنو با اللہ تواپش شید دین مقصد علماء اللہ دا ذکر کرے یو دبیر الانمرا تدبیر کئی دا ہر یوکار دا اسمان میں للردزم کتاہ دا کله نه چې دنیا شروع کړو ده شان تقدیر کوي سوق مرکل وي سوق جون نه کوي چاله یت ورکوي وشاله غلت ورکوي سوق په ہدایت دی نه سوق په جلالت ته سمی يعرجو له بیا پس کې ده الله کی کان مقدارو اچدان دا غا ورسنه څنګه څنګه کالہ مینا دهنه چتا سويش می ري درو ذالک عالم الغیب دغه په حدیث په تبعونو په کټه شینه دغه الله په اړه وشہادت او په حدیث په خارو باندې العزیز الرحیم اعوذ بر رحم کن کې الله یھا الله احسن کل شین چې خایست کړه دې هر شی خلقو چې پیدا کړو الله یھا الله احسن کل شین چخاست تکرے دې هر يو شي خلقو چته لا وغلا خلق الانسان من تین او شورې کړو دې پیدایش انسان من تین د ختینا د خاورینا ثم جعل نسله بهر ژله د نسله من سلاله من ماءل دا خلاصه دې وو نهین ضعيفن من سلاله من ماءل داغ خلاصي دا چر کړو کړې شو مې ماین د وګړو مهم سه ضعيفو کمزورونو سپکونا حقيرونو سن الله دوی برابر کړو دے و نفخ فیه من او په کاله په دکې دختل روحنا وجعلنا له سمعا پیدا کړی دي تاسو له غو بنا ولا وساره والاثردا حضورها قليلا ما تشكرون در لغتاس د الله ریسانو ته شکر وکوي وقال يا وليد كافر اذا قلنا اكلت رخص من صلرض قلمك كي زراعت شما نه ركيدو من خارش و پدنه او پوی کې رکی شوت نه پکی واشه پکی ښکاری یې نه کنه نو دلالت کله په معنا وره کې دو راضي وقاله و ولي د کافرو ایجاب ولنا کله چې رخصه موږ فل ارضه ته نکونکی ائنا لفی خلق جدید ایا موږ بیا په داکروش پته دایش نی سرا ول هند بل کدا کافر د قاهر کافرون وملاقات دخت الربانی انکار کوي قلوه یا توفا کوم ملک الموت لی وصعد دک تاسو له مرگ فرشتہ اغا او کله به کوم چې مکای کرشی له تاسو باندې سمع ال ربکم ترجعون او بیا وخت الرب تاسو واپس کړی شوی ولو ترا که چینه ته ذلیل مجرمون چې دام مجرمان نا کی سورو سیه چیت بومی ملوی اخبر سرنا د دو شرمی نگینا سر بو چیتنو علی عمد ربهم تنجد اخبر رب او دیوی ربنا ایدن ربا او ولید المنگا و سمعنا و او رید المنگا ارسمو لیدن ارسمو و او ریدن فرجعنا نمو و اپس ک نعمل سوالها انجا اِنَّا مِنْ يَقِنُونَ يَقِنِن مُنْ يَقِن سَاتُ اُوپا قیامت کتاب زنوی یقین دارا صدا قیامت کو حق دے اللہو اس کا لطاق سو دنیا تکلوشی مخیلو کنا اِنَّهَا کَلْمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ دَرْغِخُمْ اِلَا يَوْمِهِ مَعْسُورِ وَلَوْشِيْنَا اللَّهُ اِتَوْنِيَا خَش كل نفس مهرئنسته باها هداية دي نفس ولكن حق القول لكم ثابت شير ونعد عذاب من نو ذنب طرفنا لأمل أننا شخاو خال لا ويدكون بجهنم جهنم من الجنة لترياننا والناس لخلقنا أجمعين طولنا فزوق موسكي عذاب بې ما په سبب د هغې مسیتم چې تاسو هېر کړلې لقاء یې کوم ملاقات درځي تاسو هاذا چې دا وا تاسو د دې ملاقات هېر کړو ان مسیما کوم یتي نن تاسو پایاپ کې یو معنی دا چې سيام کله نه سبته لاته چې مننه تر ان مسیما کوم ترکنا کوم فالعذاب منا پریزو تاسو تاظعب کے یادا معاملے وا امنا مسینہ کن منا معاملہ کل پاسو سر معاملہ دہیری دن کی ہی دنی خوئے سے دہیری دو ہنتے معاملے انسرکو وزو کوسا کئی عذاب الخلد اذاب دانشو رئی دنا کن تم تعملون وصدر داو چوئی چتاسو معامل کولون امنا یوم البعات من اللہینا یقینا ایمان را دی زون پاتوان کسان هکسان ایوا ذکیرو دها کله چې نشه حق ورکړې شویل ته په ځانني هر سجدن نده پریږي الله ته سجد کوونکی و سبده د هند ردهم پاکی دای نه شر صفات یو خپل ربنا وهم لا استغذرون او د تکبر نو کله نه نو د الله لري جنوبهم جنو به هم اخونه لديته تجااف لري کې اړخله کېږ جنو به هم اارخونه ددي مد دبیستونه د شپیا د د اړخ او د سره د اخرت غم دی د جنت نه فکر دی تجه غم د الله تجاړيته تجااف لري جنوبهم یون به هم اخونه د یا ربهم او نه ر خوفا هم رابلې خپل را دخو فوتتو معن پهیې سره او په تمې سره د وجه د تم نه درب د رحمت تممه لري نه دررب د عذااب نري ومن ما او د هغه مع لره ځقنا هم ينفقون منمرزه کور کودي تاون فقون ن الله لاره کې لګئ نه الله لاره کې لګئ فلا تعلم نفس ما يخفي لهم من قرة عين فلا تعلم والله يتنشئ نفس ني او نفس ما دهغه نعمتونو اوخفي لهم چې پټ کړی شوې دي دته مې نوراته عيون د دسترګو د اخوالونو دا سه نعمتونو مې تیار کړی چې سترګې باندې اخی الله الکه څنګه تخلق او پښفک را او رب تجال نو دا ثنې مته مېدل پټ ساتلی چې دا سترګې وې پې خې سترګې جزاء ان بما كانوا دا بدلدا په سبب دا عملون چې دوی عمل کوي چې دوی کوم عمل کوي دا داغه په سبب بدله دا جزاء ان بما كانوا يعملون بدلدا په سبب دا وا چې دوی کوم عمل کوي اذن مراد تهجدو مزنده علامہ دالی کلی په یو شوقه کې چې د ماهامد ما سوتن په مس کې یا ما سوتن دغه انتظار کوي یا علامه کلی یو داخل په داخله د یاد دلان دي چې د ماهسوتن او د سبا مس پر جمع کوي اغه من کان نو نه نه یو شوقه چې د مومن کمن د کیږي په شان دا جا کان فاسقا چې هغه نه لا استعون اللہ و امیدی برابر تابدار مومن و کافر داچت برابر دیت اخت الملس کی اما اللہ دونار جا کسان دیا من چنو منان دی واملو سوال حات عملو نیک لینیک فلہم دیر پار جننات الماوہ جنتنو بی زید پاتکی دو نظلم مل مستیابی بی ماکانو عملون فسبق داوی چود ایچ ریکم عمل کولو واعمل ناررج کسانې فخو چېنا فرمانوې د فاسکان ممراد هغهڅڅخدار کږ د کافر دی اور چا کسانې فکوو چې فاسقانو کاافراو فوا من نار ځ د پاتې کېدو د ديور د او كلمه هر کله چې د د راغولري منها دا چې رو دديورنا او عدو فيیه نواپس بکل شي کوی وَقِيلَ عذِبُوا لِشَؤْمِ جِتُ وَكُسَكَ يَعَذَابَ النَّارِ الَّذِي عَذَابُ دُورِ هَوَى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ شَيْءٌ يُتَاسِوِي تَذَرُغُ النِّسْبَتْ قُولُوا تَاسِوِي تَذَرُغُ النِّسْبَتْ قُولُوا لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ خَوفَ خَوْبَةٍ مِنَ النَّدِيَةِ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى ذَآذَابِ دِينٍ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ مَخِيفَ عَذَابِ لِينَا لعلهم يرجعون د دې پارا چې دوی واپس یو ته واپسي ته لمه ویل لعلهم يرجعون د دې پارا چې دوی راځي لری د دنیا ته رجونځه غواړي لعلهم يرجعون دې پارا چې دوی واپسي نه راځل واپس یو کله کول کنه فرجانا ناما السعالم انعمكنون تر څو د ما ادنا دا ز به نا به عذاب ده خو دې نن دا, دا فایده کا چې دا دې د آزاد اجنان ولې د دنیا کی ورسي. او دا باز دا باز دا وی. وی وی. تا وینم کنه دا, وی. دا دا به چې ذکر دا د دنیوي سزا دی قبر ته سزا ملایېږي نو پوره به ملایېږي په نه دا د محشر او قیامت او جهنم کې به پوره سزا او چې کوم دې کوي دا د اعمال او سزا دا د اعمال او سزا و قرآن کې دا د دنیوي عذاب ذکر کړي وَمَن عَدْلَمَ اللَّهُ وَمِشْتَهِ لَهُ ظَالِمٌ مَّن دَعَا چانا يَتَّرَ رب دَآياتُ رَبِّهِ چې نصيحت ورکړل شوې دغه طاعات نو وخت رباني سنَّ عرض ان ها دغه غین مخرون لوین <coughs> سوچ کوي د یا تاجر چې کافر یا دی وک مسلمان نو قران باندې نصیحت ورکړل شوې بیا آفا دي فاکل اعوضی آجنہ خڑو لگیز دغویاتنہ ان من المجرمین منتقین یکینا من مجرمان انتقام بدل آخمو ولقد آتینا موسل کتابا دیشہ کور کرو من مسال سلامت کتاب فلا تکن مکیجفی ملیت تشکیو من لقائه من لقائه انو ضمیر سے کراجو ایک علماء دن تو جیحات کریو صلاۃکُم مُمتیغفی فی نیرتن پشکی مل لقاہیہ د ملاقات د حضرت مصالح اسلام مته تاثرہ پشکی معراج کیہ پشکی معراج پر سره ملاقات کړو د شک نکوه یا ماندا صلاۃکُم تنگی یا فی نیرتن پشکی مل لقاہیہ د ملاقات د مصالح اسلام مختلف کتاب سرا خپل کتاب الله ورقر وغیرہ أغسطس اللہ ملقائے مل موسی الكتاب متہ دا پشکو دا ملاقات موسی علیہ السلام نو کتاب سرام فلا تکن سلام یا صلاتک مجدہ تفسیرت پشکی ملقائے د ملاقات د موسی علیہ السلام نو ضرب صرف د قیامت ضرب ملاقات د کئ دیدار د کئ د الله یا صلاتک تمکیہ فیریت پشکی لم لقائه د ملاقات د مثال اسلام له بتا سره پر ورځې قیامت پر ورځې قیامت ملاقات کې هیله یې اخلوه وجعلناه مدلګي بن اسرائيل من مثال اسلام یا د تورات شريحه هدایت د طاره بن اسرائيل وجعلناه منهم امته ګرځوله ماضي بن اسرائيل نه امته نه ما نه مشرعن دین ما پیدا کې د دل دین ما مان په یهدن بی امرنا چ خلک له نار سنول لازم ته کن دانې لم عاشدرو پر شوچ پدای کی د صبر ماده پرتوان ما تر دین کاره وستو وکانو یااتنا یقین او زم پهاتین چویږي ته صادقو ان ربک او کمن رستا هو یصلو وینهم فسلدو کی د الله په مندی کی او د پر د قیامت فیما پاعسک کامو فیه اختلفون چوده ایچتائی کے اختلاف کولون اولم یهد لهم آوان نجی بیان کلی اللہ بیتا کم احلکنا من قبلهن فاعد یهد لفار اللہ اولم یهد لهم آوان نجی بیان کلی اللہ بیتا کم احلکنا کم احلکنا من قبلهن دیر حلا کرو من مخی لگینا من القرومی دا قومینا دا تیرونا یمشون فی مساکنهن چدی جی رازی دا غی پکور موکرین ما کیو علا چل تجارت د ما دا دا دا سمودیانو دا آزیانو دا قومیلیت پرے کل تیرے دل را ترے دل یمشون فی مساکنهن چدی جی ریزی فی مساکنهن پکور ان نفید آلک دا شکر پرے لآيات لا خام خام نشانات دي اصله اسمعون اعوذ بك خام قوم واقعات اور یوته خام کیسه چې د قوم له اسلام انجام وشو د ادیانو سمیدانو د قوم د چرون انجام وشو او نن راواده ګورنا ان نسق الماء د اجو جنو دغه اله الارض مجریز متو چې تازمه کې بنجر تا پرخرج به ذرا من دیوګو پر وی ور انفسنا تاکلوا جحر منه داغنا معهم جناور بدی وانفسهم نفسنا دی اصلایو شرون علای ګورنا ويقولون وایده متا هاذ الفتح کلبای دافه سلام چې تاسو وای جره تاسو د پنځه غالب کید د بکلې نه کرامت بکلې ان كنتم کشرای تاسو شاهدین وليوم الفتح رجب في سبيل لا ينفع الذين كفروا فادبروا من جهات سانت جي کافر بھی مانمي مانمي عذاب شراشی نبيا به ایمان رافت مان نو فائدہ نوي کوي ولا هم يرون من دجته انتظار کروشي صار عنهم مخواله دجینا وانتظر انتظارك الله به تویده دایده ہلاکت یکی نن دوی الله وصی سلیم ایو النبیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا الله نو یریگا ولا تطع الکافرین قابو دارین نو کو دا کافرانو او المنافقین او دا منافقانو ان الله یکمن الله کان علیما حکیم اپو ہا حکمت والا ت ع روان شما دا سپېو حې کا چې کې شو تاتهمر غ کستا درب د طرفنا الله وکنن الله کاې بما تعملوونه خره تا سومانې چې تا سومل کوي خبردار ته الله ځانوسپاره پلهبانې وکهاب الله وکیله کاسییر ما جعل الله النبي غير رسول ولا النبي ذا كل الاله رجل ان يشرطارا من قلبان يذجون في جوفه فختا وسيمرذكين وما جعل النبي غير رسول يزوجكم الائي دي بيان استا سوغاتوا ظاهرون منهن تتا سوثر زهار كنه منهن دينا ان تاسو نو ولي کی دا سرا باندې مور چرا حرام حرامه په ظاهر نه چې زها ور ترتوي تاسو منهن دا هوی نو امهاتکم مین وستاسو وما جعلونی دی مکر ترنی دی ګرځولی ادعیاکم اغه پس امنو بلل وستاسو ادعیاکم متو نغان وي وما جعلونی دی ګرځولی ادعیاکم د دامنو بل ستاسو بنا کوم حقیې دا من ستا شووظلو کوم د قولو کوم و نستاسو د بیاو کوم په خللو ستاسوو والله قول حق اللهي ح به نووي ه الله خ صلاه اودو هم رابه لیدي ل آب پهمونو د یا ادعوهم ما نداوا منسوب کیدی الى باهم نسبتو کیدی الى باهم لارانو دجیتہ هوا داخلو لارانو ته یا منسوب کل اقفته ان الله درک لک او دین صاحب خبرت ان الله فلم تعلموا داهم ته چره مت جن دل تاسو لاران دونی فیخوانکم یرمدی استاسو فی والوکم او دوستستان دستاسو واللو کوم جنا نشت په تاسو دا نګونه فیما تاسو کې اختوندي چې ختاشي تا سک کې واللهماتهبد خولو وکم لک تاسه کې چې قې کللوويژو ستاسو وکان الله او د الله غفه حي نه دخون کېومهروان نهبيو نوويلو اے دیر میز دی دیر مهربان وې پمومنانو باندې من انفسهم نفسهم لدينا د الله تعالی په نام خو دی وکړه پیغمبر چې سوره خو دی ده وازواجهم ببیانه د پیغمبر امهاتهم من دې دوه بیان وي و اول الارحامی خو دا مختلف وي دا خو دورنی دی باجی ته په میراث کې هي پی کتاب الله ته حکمو کتاب د الله کې منال مومنین ته موږ نهانو نو الو مهاجرین او د هجرت کوم کنا الا انت شالو مگرداچ کوي تاسو لای لای کوم د دو دوستان مختلفو سره معروفات او احسان کوئ تاسو دوستان کے میراث کې درخیدار مليک احسان کړه را باندې نه قام ذا له قد با خضرا چی میراث خلق خلوان دیو بل نوری فر کتاب مستورا ته کتاب د کې چې قران نه مستورا علی کلی شوی کا هغه وخت څرګستې و موږ منن نبیینا الانبیاء علیه السلام میسیح قهم مضبوطه یادو دی چې خپل پیغمبر او خلق لره سوئی دین ته خلق را بلې من کا او د تا نه موغ وه من نو او د موله سلام نه مواده عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ او دهې براهی او د موسا اودي سې مرم ماله مصللات اسلام نهموواده غستېوا خناغستې موږ من هم د دونا مساکن غلیزواده مضبت ی دقیناډپاره اقومتش رشتیا بیان کرو توحید بیان کرو وعط باو تیار کرو لی کافرین کافران و تازابا علیم درناک یا ایوہا اللذین آمنوا ایمان وعلو او یکرو نعمت اللہ رایات کئی اغین عامر سانداللہ لکم چکرو پتا سبانی ایو جا ات باو تیار کرو لی کافرین کافران و تازابا درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو او یکرو نعمت اللہ رایات کئی اغین عامل ساننا اللہ علیکم چکرو پتا سبانی اذ جاعتکم جنودن کلچ راغلی تاسو تلح کر وکافرو فارسن علیہم مرالیگلو منتاغیبانی ریحن حواؤسی لئی وجنودن اوداس لہ کر مرالیگلو ملائ ملائکو لم تروہا چتاس نلی دی غیل را وکان اللہ او دی اللہ بمانی تعملون چتاس عمل کوئی بسویر آلی دن کے از جاؤکم کلچ راغلی دا کافر تاست تا من فوقکم د برا طرف تا سنا دا مشرق دا طرف مراغلی ومن اصفل منکن نو دلانی ترق دا تا سنا د مغرب دا طرف مراغلی و از راغت او کلا چکا گیشو استرگی وبلغت القلوب الحناجر او رسید الوزونا مرکند متابلر غند و جنا و تظنون باللہ الزنونا گمانونا کول تاسو پا اللہ بانی الزنونا ناکار گمانونا منافقانو ناکار گمانونا کول دا مومنان وغا گمان را را را اندر دوشتم کی او د من سقانو ګمان را روان دیدي دو لسم یادې ورکېهنناو کالهوي په دغه وخت کې اوتل مومنون امتحان کړی شویته ممنانو بانندې وژون ځلو او بژ کولی شو ځلوالم شددي د په کېدو سختو سره وقولو منقومومله غمان دی یاد کا اوسلو منافقانو وال را کسانو فی قلوبهم مرض اذا غی پوهنو کې مرض ماعدن الله یا دن وکریم سره الله رسول الله الا غرور هغه ورته دوی کې اصل او لچ مدد پرځه وای قالت عائصه او کله چې ویلې یو دلمې نه مدافقهانو یا اهله یثرب المدینیوالو یثرب د المدینی په خانو ازارت دا مدینہ و طیبہ دا ارتا پیغمبر منکی ہو یا اہلا یسریبہ اے مدینی والو لا مقام لکن نشتہ زیتہ سودہ پاراب لا مقام لکن لا مقام لکن نشتہ زیتہ سودہ پاراب دو دشمن مقابلن شیخو لے فرجعو زیو واپس لار شیخ پلکورو نتا دا مرچو پریزن یا فررجو او د د الله بنځ لکه غون بېتهاپشي یا غوردلهاپشي وستاو سریق من هم نه یا اوجات اوو ی بلې د دونه د پې غممر نه یا قونه دا د منافقانو نهوت نه اوه زمون کوورونه خالي پراتوي دشمن چتاملوو کې غبر چته را ش پرکوپ کې وَمَا ی د او را دی کورونه خالینو یوریدونونه د راده نه لرله فررا را مګر د تیښې ولا د خللت چې دن نهکی شو دا لښې ولا د خللتته لقتواه ک چری را داخل کې شي دغهلهکرې په دویوانې م نقطواره د اترا بابا حمادت کی دی شکنا دا خدایان زمون سکول شکنا ثم سولل فتنتا यात کو سکری دین په بار د شرک کی لا توها مخامخه د فتنه لرازی شرک لرازی د فتنی یو معنا تفسیر جلالین دا کړو چې د فتنی نمرات دی چې شرک رو. یاد فتنی نمرات قتال کچره دا دله پدای باندې را دنشی ثم سولل فتنتا او بیا سوالو کشي ددي نه په با د ک تعلب ممنانو کې چراغ سره مګریشي جمنانو قطرکو لا تهوه مخه مخاضی برات ل کلديتهما طلب دس الله صره او دای به وښمتې ربهه په قبللولو د دی کې الله ثره مګ لغونې وله قدقانو ب ش کوړی آ د الله من قبلو د دی بلکه نیویلی دلین وعده ما دیک کرے دویغه وعده کی دا خبره نکړې ولا ولون لدوار جنا بړی دای شا غانی دښمن لوشا کینا وکانا عہد الله مسؤلا او دوا وعده الله مسؤلا پښتنه کې شوه داغه پښتنه وکي قل ور تو علیان فاکمل فرارو چربن فدرم کی تاسو لال فرارو ته اختذ المرغنا چربن فدرم کی ته اخت این فرارتم من الموتی کچری تاسو تیښتہ کوي د مرګ نه او قتل یا د قتل نه وای وان تدا واکی لاتمتعونا فائدہ بدر نکری شي مگر لگا او غل سو د دنیا فائدہ وای دا غامیشه فائدہ نه به شان پات شي چې غل اخرت فائدہ وای وان تدا واکی لاتمتعونا فائدہ بدر لدرن نکری شي الا قلیلا مگر لغم تجری دنیا را دا اخرت شي ان الذی قل وای من الذی سوگ دها ذات یاعشمکم من الله کی تاسو د الله نا ان راذ بکم سو سو ام او اراد بکم رحما یا اراد وی الله تاسو د رحمت ولا جدون لهم أرض من من ليد الزلجان المنطارا من دون الله سوى ذالنا وليا سوك دوس ولا نصيرا من بعد قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم الله المعوقين منكم بشك تيجني الله المعوقين ومنك انك منكم استاثر جهادنا یتا سره مرغرتیا کې جهاد نه کی والقالینا وینقلوا اخوانهم منقلطا حللنای لےان راشینتا اته اندر سرلار مسلمان ته وی ولا تون الباسا مرضی د جهان او جهاد تا الا قليلا پوذا جا الخوف کل چې را شيرا را ایتهم ګورب دیان ګور نی لیکا چډای ب ګور تا تا دور عینهم تا دور عینهم ګور را لای دی عینهم کلوي پهشان دکس ی شلی منمات چې دشيلیشيي پهانې من الماتې د حالاتو د مګناال داسې پهر غ به ګوري چې کله دشمنه غره را شي دال حافو کله چې لاړ شي یاره او دشمن لاړ شي سق نونظر چې د ده در سقو کو داسییم د جنسی کلي می نه دی سلقوكم ضرر برهسي تاسوله خفه کوي به تاسو سنت هدا تاغجب تیرو سراب زر بر سلقوكم سکوکم آزکم زر بهه تاسوله سنت هدا تاغجبو تیرو تیرو ګ عحتملل خیر ډیر بهامبي خیر پهمال د غنیمت ګې ولا کللم ي مننی با کسانې چېمان نهړے فاحد الله آمله برबा کوړ الله مبونه ددي وکانهغا ل کا ل اللله یصرا درا بر بادون دامل لدي پالله گان سان ی سمل ه گمان کوي دا منا سخان په بلو د تاافرو لم يز هبو چېهي تای لان شغلی لا تلنی چہ تخوشہ کی دیری و ایات الاحزاب او کچوراش دلی یود نو خواه غنی دی تمنا لری دی لو انہم د ادون فل ارابی چکاش چیدیسی دن کی فل اراضه او کچوراش دلی یود نو خهغه غوي دی لو انهم بعدونا ارنام چوي دي سي دونکو في نارادت باندو کي يس اننانم باي کو مت کو سونه کوله ساسوبه حالاته جار کي وي جرجه ته لوي دي مديني نه دي ره اي چا شوکرا امن جي تقصم ته کول جي جنگ کي شروع ور وسمه چل ولو دان في كونت چر ما قاتلي الا قليلا نبئی بجنمو کرے مگر لونتی دریا دشه ربط پاره لقد کانلکم فی رسول اللہی دیش کشتد تاسو د دار په پیغمبر د الله کې اوسوتم حسنۃ النمونه حیسا لمن نه چا د تار کان ارجو الله چه دغه چومې په تین ملاکات د الله ول یوم والیوم الاخرہ ورځ رستنی وَاذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا يَا دَيْلَادورګير ولَمَّارَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ او هر کله چولې دي مې منان دلې دکاسر په میدان د جهاد کی جنگ احزاب و خمد کی قالوا ان مې منان هٰذا نارتن الله رسوله ده هدا چوادې څو مونسره الله پیغمبر الله او صدق الله رشتی آگی لیو اللہ تغمبر دا اللہ و مازابہن او نوی جات کرو دیلر ایلا ایمانا نگر نورم ایمان و تصمیما او غار کے قبل سے صلو دا اللہ تا منر مومنی نرجالن اللہ ارمان منعنی سصرو صدقو ما عد اللہ علیہ چو رشتی موال کرو بید آغاس تو دای وا د کړول الله سره الہی پاګی باندې سمنهم باذ من ها سوق قدع محبه کی پورا کړه او هغه نظر خپل بای صحابه نظام د قربانی کولو نظر فرماله چې الله کچر میدان جوړ شو موقه جوړه شو نو مال هر څه بستاوه دین لپاره قربانی کو فمنهم باذ ال من ها سوق قدع کې تر سره کولو نظر خپل او د شیطان شل و ومنهم او دا د دین ومنه ها سو کوې انتظر څو سم د مرګ د شاهادت په انتظار دي و ما بدل تبدیلا او دینوه بدل کړې واده د الله تبدیلا تربر بدلې دوسره ی الله <سؤال> او د خ نه دی پاه چې کو ته کو در راشتیا دي پر د بل منه سقینا غذا برې مننا سقانو ته انشا کجری خوی شي چې کله دیی تو بهګسی کی تو انشا چ خوښ شي چې او ی توبا یا میروبانو ک پهدي کی اللهن الله كان غفور الری نه بخن کې مهبان اللهله نه واپسکو والله کسان کفرو چې کااف د غهم سره د غص د نه لمنالو خیرا چې دی موورسی دلي سفی دیته ی ملاشت د محثره که کامیاب ننشل وقع الله نومن القتال تعشیروا الله عز وجل مومنانو نپر جنگ کی حوا را لې غلوه را لې غلوه نو جنگ غویو کو وک ان الله دی الله قوی ما ذی ذاته قطع له غالب ده حوا په ذریبه خپل نبی مدد کو او تاخر ظنون کی رو بوا چلو خیمه ولا تسنس وعن الذین اورا کچھ الله که سازه روح شهی انداد کړو د دیډلو من اهل الكتاب اهل الكتابنا دا بني قريزه اهل الكتابو دې په مديني کې دنه وخندک دنه دنه دا خیال راغی چې مسلمانان پاتې کیږي څنګه نواده ماته کا او پتا پتا اسمهه کا سر لوړ کا یا ان وللذین اورا قصکری وللا کسان ظاهرهم چې دا دکړو د دوی من اهل الكتابه د اهل الكتابنا من ساس هم دخپلو قلا ظاننا وقعفې قلو د هممر روزا غرجو واللاج په جنوتيره فريق تلوونه ودله چې تاسو قلو لا زوانان ووتثرونه فريق او کتېه وسطله دله ډله چې غ زناانه معشمان هم پهغثره برري ویا رہمو کورلو ذی واعو اللهم ماذلو ذی وارجن او ها زمکا الله کا تو نظر کی لم تفوا چتا کو نام وکو مان کر اے نرا مراد سے نظم کا خیبا کا یادہو نکلو مراد سے مقام عظما و فارس روم میں او خیبا یا هر واجب نو تر قیامت دې امه مسلمه فتحه پیدا و اجر هاغ از نو کبه الله تعالی ته معراج در کی لم تو ها چې تاسو کلا قدم وَكَانَ اللَّهُ بِاللَّا رَبِّ الْعَزَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَارِيُشِبَانِ قُدْرَةً وَطَاقَةُ عَلَىٰ تُحید سُنَّتِ كَيْسَتْتْ این خُشْبُحَاوز مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علیہ تر فروض یا ایوہاں نبی اے نبی علیہ السلام قل ازواجک او او دیخ بلو دیانو تا ان کن تنک چلوی تاسو تردنا الہوات الدنیا چتاسو رادل رید جند دنیا وزینتها من ماشد بولنی فتعالی من راشی امتیو کن چفا دگر کن تاسلا و او سر رو کن نا او زاد تاسو پریبن تاسو سراهم جمیلا تازا دولو خیستو وَإِن ک تون نه ک چري تاسو تن الله ورسو چې را د لريډ الله د پېغمر د الله وداررن آخره تا د کور بااختتن الله د شکانله عبل المې تاار کېډې د تاار بنیقانو من ق نه تاسوونه اجرماجرې یا نوي ایانو د پېغمر نه یادې د ساه شې مغونه پهناکاره کارخ کاره سره یاس له العغااب دوچند د کېشي ډې د کار ااضاب جيینې دو په دوچندوااللي سره وکانه الله یصره او د الله دا